Kassett 9 seit 17 Hemmscher Von der Erzählung Chava Nachmen von Jut Jutsinge Dem grandiesen Finnefjur Plan Ausführen in vier Jura Wie der Vierer hat geworfen Seine größere Losung Nachmen gläubt in dem Allem Aber Klo ist ihm nicht Er bestimmen ist Er hoffertig über Richten, Ziffern Und Diagrammes von der Zeitung Mit dem Leben herum mit dem Matzef in der Kasarme, mit den Menschen herumsehe. Aufgerissen sind die Menschen, unkleidig, nun schier, nicht gewaschen, nicht gereinigt. Allerlei Unfleid hält sich in Kasarme. Das Sesse in der Fabrikkirchen, in der Kooperativen, ist schlecht, Mugger, das Brot ist kleipig, nass, gemischt mit Gersten und Kleinen, mit Opfer allerlei, also es ist, brennt auf dem Herz. Von der schlechten Macholem sind in dem Muggens was sagt Kalle, verdorben. Von wo sie steigt dumm, dann nie bist in der Gesahne. Zulieb Schmutz, Umreinigkeit, weicht Mensch um Mensch, hasst einer dem anderen. Weiber wären vermisst bei seiner Männer, weil sie seien so dumm, dann sei er stief. Mensch hat Möhrsicht Zürich und zu Mensch. In der Kooperativen kriegt man sehr wenig. Teig steigen in der Nähe. die Weiber in der Reihen warten zu kriegen, habis, aber meistens geht man abweg mit leidiger Hand, mit den verbliebenen Talonen. Im Kasar wird mit jedem Tug enger Gedichte, Menschen schlufen auf der Podlige, auf Kastens, auf Rogisches. Mit dem Gehalt ist nicht durchzukommen, ständig hungert man zu, in den letzten Tag von heute. In den Fabriken juckt man, mit durch den Regen nicht verspätigen, hat der mindeste arbeiter werd man nervös getrieben von der arbeit in der kanzleis herrsch bürokratie volligkeit schlechte behandlung zu menschen unmöglich für ein arbeitsmensch sich da schlug und dort zu etwas hat erlein läuft jede woche nächtlich an der kanzleis gerade eisterboeln avisse für sein weibenkind hat dann der eigener zeit maler dann wird man ihm die viese geben Er hat Mauer zu bringen nachher, dem Spruch seiner, in der Gesamme, in Engenschaft, in der Umkeit. Was wird er sein Entfer, wenn sie er will nachher kommen, in sein Land, für welchen er hat er so gekämpft und gerissen sich dazu. Sein Land, wie er so will sein Leben tun. Nicht in sein Leben geht es ihm. Keiner hat er gar nicht im Leben nicht gelegt. Nicht bei seinen Taten nicht tut, Nicht auf die Säckmehl in der Bäckereien, nicht später in der Kammer in der polischer Zwiesse. Ihm hat nicht das Bettel auf der Räubersterei in der Kasarme. In der Turme auf jener Seite hat er kein Besseres nicht gehabt. Ihm hat nicht das Essen, das Schlechte. Seit Jahren hat er sich zugewohnt, nichts zu dressen, zu essen schlechte Macholen. Die Kammer in der Zwiesse ist euch gewinn Ärger, wie die Kasarme durch. Aber dort, auf jener Seite, ist alles gewähnt klar. Von den Bichlern, wo es da waren, haben wir reingeschmuggelten Turme, von den Vorlesungen, von den Intelligenten, früher auf der Freie und später am Turmikammer, ist im Gewähn Klur alles wie auf der Handflache. Die Welt hat er gewusst, werden sie geführt von Gott in den Himmeln. Wie sein Urmer Futter hat er eingereht, wie alle frummen Leute haben ihn verführt, Nicht Masel Beschärtigkeit, Teufel, Hör, so und Beschärtigkeit, je zu teufeln, je zu hohe, haben zu suchen über den Geuren von Menschen, wie man heute in seinesgleichen eingerät, noch ökonomische Interessen. Zwei Klassen seine Duft der Welt, Arbeitende und Besitzende. Die Welt kennt seinen Glücklich, die Menschen bräuchten alle, aber der Besitzende Klass, die Blutzeuges und Exploitationen Willen dazu nicht erlossen. Es erlossen nicht die arbeitende Euphor und Dicap. Es erlossen die arbeitende Horven für ein Hungerlohn. Leben in Engenschaft und in Schmutz. Es ernehmt sich die Kinder von den arbeitenden im Militär für ihre räuberlichen Zwecken. Es erlossen von den proletarischen Töchtern Gassenfreuen. Es erversprechen Sinne zwischen Mensch und Mensch. Hass zwischen Völkern. Durch die Ruhigkeit, wo sie erbringen für die arbeitende Planzen sie ein alle gemeinen Misset, geneve, gesele, eusgelassenkeite, scheke, geneve, gierigkeit, alles schlecht. In alter Speis von der Welt sinden sei schuldig, die ökonomische Bedingigen. Der Reber dürfen der arbeitende sich befreien von Seligkeiten. Eruf warfen die Herrscher eus rotten sei, und als wird wäre anders, das ganze schlechs wird verschwinden. alle menschen wellen zayn glei gut brider einer der manden a kan neiden wird zayn auf der welt es wird nayn mehr kan umrehrt kan sinne kan schaken kan gnife kan noy bestehn und unterste weil es well nicht zayn die objektive bedingungen der fahr der ökonomische interessen die faktoren von jeder beis durch so dem gelernt der haver daniel Das haben ihm gelernt die verbotenen biechlichen Broschuren. Das haben ihm gelernt die Intelligenten und Füße, mit welcher er gesessen in Kammer zusammen. Das hat ihm gegeben, Gläuben überzudrücken, die alle Pein und Zures, Keuches, Eustestein, Karzes und Strophen, Gratis und Beleidegungen. Seine schwarzen Eugen pflegen Eufleuchten, wenn Chava Daniel aufsteht, hat man sein klingendiger Stimme gerufen, nachzutun dem Beispiel von der arbeitenden Dicke, weisendig mit einem ausgestreckten Finger zum Misrach. Sein Hart pflegt wachsend in die Wiese-Kammer bei den Vorlesungen, wo sie Intelligenten haben gehalten vor ihm, in seinsgleichen. Klure Salzgebehen, wenn er es gelegen auf sein hart, fiese Bettel auf jener Seite. Nicht klar ist gewesen auf dem Bettel in Kasarme auf der Räubersterei. In Misrach ist die Kasarme gestanden, im befreiten Land, wo die Arbeitende haben mit Feuer und Schwert erupgeworfen die Keiten von sich in allein gewordenen Ballabatten von Land. Auf die Wände sind eine Lösung gewesen ausgeklebt, große, freiliche Lösungen wegen proletarischer Achtes, wegen der Befreiung von der Freude, wegen kollektiven Zusammenleben, wegen freilichem Bäume und Schaffen, aber die Menschen da sind gar nicht gewöhnt, zu den ausgemulten Plakaten auf der Wand. Ohren sind so gewöhnt, schmutzig, schlecht ungetun und böse, schrecklich böse. In Kategorien sind so gewöhnt eingeteilt, in größere Fertigene und in kleinere, in höchere und in niedrige. Arbeiter haben mich gar nicht gewöhnt, die aufsehen, Die Äußer haben auch aufgeguckt zu den Direktoren. Gewöhnliche Arbeiter haben gehasst die Schluggler. Schwachere haben geguckt mit Kine zu Stärkere. Schlimasselte zu Gerotene. Kleine Verdiener zu Größe. Puschtelei zu mir groß sind in die Äußerung gekommenen. Weiber haben sich auch umgerissen bei den Küchen, über Speis, über Töplach, über ein besseres Bissen. Genau wie sind die Kassade rumgegangen in der Kasame, geschlagen über ein Stück Brot, wo es verfallen wurde von unter den Händen. Bei dem größten eisernen Mäuven hat man sich gescholten und geschlungen, über ein Nord, wo ein er Teppler wegzustellen, über ein bisschen Holz, wer es da reinbringen darf. Keiner hat nicht gewollt, aufräumen die Kasame. Jeder hat da rausgeschaut, sein bisschen Mist, von eigenem Winkel in die Mid-Kasame rein. Die Kinder haben geweint, gebeten Bräut, und die Mütter haben sich geschluggen davon. Weiber haben gemacht, seine sehr Männer, alle meisten, sie haben sich zu suchen. Männer haben getrunken, gemacht Skandalen. In der Nacht ist gut geweint, aber hohle. Kinder haben geweint, Porelach haben sich geschuscht, andere haben sich gekriegt, andere geliebt sich. Jeden hat mich gehört, mit gutem Gewein auszubehalten sich, von fremden Augen und Neuern, nicht in Freiden, nicht in Leiden. Männer, wo sie ihnen auch weggegangen auf Nachtarbeit, haben morgen gehabt, überzulassen ihre Weiber ins Schreinnis von Bucherem in Kasarme. All sie sind gewöhn Beis auf Jungen, alle Meister singen und spielen in der Nacht. Gesunde sind gewöhn in Kars auf Kranke, wo sie krechzen und Falte, wo sie husten. Kleinere Verdieners sind gewöhn Beis auf größere Verdieners, einer vor dem 29. geheit eus behalten möhre gatter wort soll zu retten man soll nicht massen keine sinne verbitterung schlecht zum pein hat geherrscht in der großer kasarne da hungen mit laugen ärger nach verschmutz heuschen hunger ist gewend dem menschliche sinne wenn als sich gehalt ne nährung reißen hey hey die kommune führt diskuss es haben namen hat er von Seef gelacht jedes Mal, wenn die Menschen haben sich aufs Neue gekriegt und ausgerechnet sich durch den Turm zu freilichen in seinem kollektiven Zusammenleben. Nach mir dann hat das dritten Gelechterung gestochen wie mit ungeglähten Nudeln in den Leib. Er hat ihm gar nicht gehört, was zu entfern, dem Schuchen sein. Er hat ausgedreht sich zu der Wand, das Bohnen mit den dicht gedrückten Schuchen sich tiefer eingegroben, keine zu der Grunde wie sich, zu der Klugheit. Er hat sich gewollt, die Wärter zu trinken, in die glattige und hoffte Geschures, keine er zu hören und sehen, dass er rummig herum sich, dass Miese und Bittere. Aber der Tummo vom gesamten Leben hat ihn von der Papierner Welt herausgeschlagen. »Schluche«, siehlt ein Freund der Zweite, «Me weiß wohl, als du für sich mit Kommissarern rum für ein paar Socken, für ein bisschen Zucker. Hina auf dir für sein isch, will er vielleicht ein Mann nisch da guckt hin und für die anderen mit der Gallen gelächterl. Die Kinder jubeln sich rum nach der Katz, peinigen sie und lachen. Kapitel 41 Schamke hat sich allein genommen zu der Arbeit. Sie hat angesehen, als ob sie wird warten auf Nachmannen In seinen Papieren wird sie bleiben sitzen und sie hat sich ein einziges tun, wie vor den ganzen neun Jahren, als ihr Mann ist in der Wiese gesessen. Wie jede Frau, wie es kein nur ein Mann, hat sie geglaubt, als alle Weiber seine Verliebten ihren Mann. Als man ihn dort hat, in einem freien Land, wo kein Gott ist. Nicht, nicht anders ist sie gewinnig, als sie dort schon einmal sind, auf ihren Ort. Und ich, wollte er nicht so lange geschleppt mit den Territzen wegen Papieren. Und sie hat allein genommen in die Sachen die Hände rein, gerade aber zeitens ein Hinzufuhr. Sie hat übergedeckt in eine Maschine mit der Tischdeckung, Matasland aus Puhn im Reino abgewaschen, sich hat Tügel auf den Korb umgetan und gelassen sich in der sowjetischen Ambassade. Man hat sie probiert aufzuschicken, sagen ihr, als es sein Papieren will, wird man ihr zu wissen geben. hankert sich nicht gelassen ver verreden die sein sie hat gerettet herz was von koll a viele a mögliche klub werde wo seine nie schon lang errotz von se kung hat sie sich plötzlich der mond und genetz sei in ihr tanes was heißt man lost der freu und ein kind von der proletarie elend und hefke a sa lang gezeit wo ist joische wo ist arbeitergerechtigkeit Sie hat so lange getanet, gefordert nicht aufgetreten, bis sie hat sich zum Konsul allein geschluggen. Sie hat ihm erzählt, die Meise, soll er nicht meinen, dass sie selbst glatt als so erhielt. Sie ist ein Arbeitsmensch. Das ganze Leben hofft sie. Ihr Mann ist jungen Turm ist aufgesessen von der Arbeit der Sache. Alle kennen ihn. Wer denn soll sorgen für sein weibes Kind, ob nicht die Macht von der Arbeit? Der Konsul hat geschmeichelt, in der untergescheurende Wohnzenein von der feierlichen weiberschen Drusche. Gut, gut, hat er gesagt, mir n' alles tun für euch, aber ich beruhige dich, Madame. Ich bin nicht keine Madame, ich bin eine proste Arbeitsfreude, hat Hanke gesagt, weisendig auf den Kopf, als ich trug nicht keinen Hut, noch einen Schall. Und ich will nicht warten auf keinen Brief, in einer Woche will ich da wiederkommen. Etliche Wochen gseid also gekimmen, Geräte gefordert, besser hat sich der Schlucke erst. Man hat ihre rausgegeben, ma wiese. Verirr in dem Kind. Tranke hat der Räuf gerufen, Schachs verkauft, das bisschen Mabel golden zu golden gemacht und so neu gesammelt auf der Franzos. Sie hat für sich etliche billige Kleidler in der Nacht dort genäht. Für Mattslen annahm sie kü über genäht wird. Nachmens Hände, wo sei rot übergelassen, ausverricht und gegreizt sich im Wege rein. Scheindel hat er fachgebäckst und gebacken auf dem Weg, Halles, Kiecherlach, Plätzlach, so hat er eingepackt nach Tischter, krankes Bettgewand im Wäsch, ältere Teller und Gläser in die Küche zu so reingestückt, in der Reus begleitet Schwägerin mit Niengelegen zu der Bahnreus. Fuhr gesund, grießt Nachmannen und um schreibt rieflich, hat sie ihr nachgeschrieben zum wifelten Mann gesegnete Gseh und küschende gesegnete. Menasche hat herumgetappt Charnkes Backen, Mattes Hälsel und stille hat er reingerückt Charnke in Handreiner Papiere und mit der Füder herumgebinden, wie er hat es getan bei Nacht und Wegfuhr. ja. er wegfuhren. Ich habe aufgespürt erlöchelten Gass, hat er gemurmelt, nehm es Charnke, es wird dir er zu Nutz kommen. Charnke hat gleich im Waggon aufgerissenes Papier und übergezählte, zerknätschte Banknoten, ganze hundert Guldnis gewöhnt. Mit weiberischer Ausgerechtigkeit hat sie sich gleich versteckt im Busen. Nein, sie ist nicht gewöhnt so nahisch wie ihr Mann bei der Grenitz. Sie hat nicht ausgesucht die Grenitz-Leute in die grünen Hütterlach, als sie feiert mit sich Geld. Also hat sie euch nicht gelassen, rierend in etliche Gefleidlach, wo sie hat aufgenommen von sich, die Mingels übergenühtet wird, ein Anzugler, in nachmesslichem Kostüm und Händen, wo sie hat übergelassen, Stief, wenn er es weg zu der Grenze und sie hat sie geführt in Mamatone. Allerlei Sachen hat sie eingebunden in die Tischlöcher und Leilöcher, von Kischern zu Händen bis auf Walgeholz und Hackmesser. Sie hat euch das Geppel von der Neumaschine probiert, ein Reinbinden in die Päck, aber de Grenlisbärnte hat mis da tapt nicht durchgelass zeiden sie zur so lobzung der amatme am mit so mit weite pramte gesehen bin benemt sie ihre nähm maschin was hat sie da nähert in de schwere teig wenn der mannes gewöhnte türme anstatt an maschin hat man in er reis gegeben ein quittel von der grenitzon bis moskwe hat sie nicht abgetreten von de pack im waggon Gehütze, wer erneuten kann. Sie ist nicht geschlafen, sie hat nicht eine Räuse gekickt durch die Waggonfenster. Hatsch-Mathesl hat ihr gezeugen bei Marble, sie soll sehen das neue Land. Wie ein Hund, wo es geht nicht rüber von der Ehe, wo sie war und da ist, ist sie nicht rübergegangen von der Päckler, Eingebindene in Leilache, in Tischtache. Wie Nachmittag hat sie ein Weib gebracht zu der Kasarme, A weg liked der Peck auf der oberste Reihe in Geheißnier sich abgesetzt auf dem Bettel hat sie ausgebrochen ein Gewein Du will mir weinen hat sie gefragt nach meiner der verhaltensmoll mit der Hand Hanki hat er gesagt Du sisch auf der Weil Herr auf weinen Menschen fallen heil Hanki hat nicht gewollt auf für weinen sie hat da rumgekickt sich auf der Kasarme auf der Ruhmkeit mit der Weiberschœil hat sie gleich der Tab, jeder Winkel, dem Mäuschiff, das Aufgelassenkeit und ihr habt die Tränen zugespart zu deugen. Wie jede Frau hat sie gewollt, dann allein haben ihr Winkel nachmissgestanden Verleurene. Zu den Prankenskümmen hat sie gekauft ein Stück Fleisch auf dem Markt, von was sie hat abgezahlt, scheinheitliche Rüppel. Auch Bräut hat sie gekauft, ein Hering, ein Teig, ein bisschen und zickern. Er hat mit mannswilliger Umgeschicktheit gebohrt, sich bei dem Essen und zugedrückt, zu seiner Kategorie einzunehmen. Kahnke hat sich zum Essen nicht gewollt zuhören. Sie hat nicht aufgehebt, wieder einmal, noch einmal, betrachten ihr Winkel in Klugendorov. Wo will ich mich auch hin tun? Auf Anasjew hat sich auch reingemischt. Mit dem Achorke Papyrus, in unsänigen Meul, mit den zerrissenen Kaloschen auf den Schirr, ist er zugegangen in ausgestreckter Hand zu der weinenden Kirche Hamke. »Dobra Pozhalovat«, hat er sie übergrißt. Hamke hat sich verschämt. Afanasyev hat er ungenümmt bei beiden Hände und sie hat weggesetzt bei sich auf dem Bettel, wo sie gestanden keigen über Nachmittagsbett. Träger, Schaden zur Schenke, hat er geschützt. des passt a Weib wo darf schmeicheln wenn sie kimt zu am mann männer haben kein treueren schlieb hanke hat keinem schmeicheln durch de treiern und vernas hat gequalln och das soll scheinen ge hat er ihme machen komplimenten mit geschicktheit hat er eins und zwei a kastnrol geschleppt a tischl dofin gemacht und geheißen nachmenn abwechselnd darauf dessessen hanke a deutlich gebundener pack Er rausgezogen ein Tischdach in übergedecktem Kast. Von einem Knüpp Tischdach hat sie ein Messer rausgekriegen, etliche Löffel. Das weiße Tischdach, die etliche Löffel haben gleich eine Jungsdächtigkeit reingebringt in der finstere Kasarme. Mit einer flinken Schuss und Fläschel hat er von Seyf St. Rikowke geöffnet und er weggestellt auf den Tisch. Von allen Seiten haben sich Menschen umgehend zuschauen. Die Weiber haben betracht die fremde Frau, gekickt auf ihre Malbuschen, aber nach sie haben sie gebeten zum Tisch. Ich komme hierher schreien, weil wir Reus trinken, die Covid-19 schreien sie. Mit vorsichtiger Tritt sind die Menschen zugekommen. Heute Schamke hat der schlechten Russisch gerettet, mit polischen Werten gemischt, haben die Weiber sie verstanden, so haben sie mit Gierigkeit betracht die fremde Kleidliche ihre nicht bewundet sein. So habe ich mit meinem wenigsten Finger ausgetappt, jeder Stichl sitzt, jeder will ich bloßgelebt und gewesen begeistert. Er fand es, von Nassif hat geteilt, Rikofke. Hörnke hat aufgebindet das Päckl, er rausgenommen das Gebäck, wo Scheindl hat umgebacken, bei ihr. Und er war gelegt auf dem Kasten. Der Roller hat betrachtet, das weiße Bräu, die Plätzler, Stichler, die Kinder reingeteilt, und gegessen kleine Bissen davon wie von Laker. Sehr weiß Bräut haben die Kinder sich gefreut. Die ganze Fremdkeit, was hat früher gehört zu Nachmitteln, dem Kommunisten, dem Schluckler, ist plötzlich ausgerinnert. Die Menschen haben gerät zu ihm freundlich. Bis sein eigener Chavarita haben sie ihm gesucht, patschendig und pleitze. Wenn es ist gewohnt, spät hat der Farnassiev geniessen, vom Polizei, dem Chefs in dem Blus, in welchen Euro hat er mich hoch gesehne, das Fläschl und geloss sich auf er Wegen von Kasarme. Nachmen hat ihm ungenehm bei Marbo. Habe Afanasiev wohin? Afanasiev hat gepippt Gedicht im Reuch. Hostag Ast, hat er gesagt, a Weib, und ich willach nicht stehren. Nachmen ist gestanden auch uphängig. Aber wohin wird er gehen, habe er Afanasiev, hat er gefragt. Ich will mir schon mein Winkel aussuchen, hat er von Nasef gesucht in ein reingestimmtes Fläschchen im Busen. Ich darf nicht gar sagen, eine gute Nacht. Hanke hat er ausgenommen und verhungen ihren Winkel. Kapitel 42 Jeden Tag auf Sniay hat nach mir zugesucht Hanke, als bald will sie kriegen ein Zimmer für sich. Allein ein Zimmer von etwa Quadratklafter Scheitern, wie es kommt am Spruch von drei Menschen. Und jeden Tück aufs Neue ist es geblieben beim Alten, zu wohnen auf der obersten Reihe in der interstutischen Kasarme, abgeteilt mit der Leiler. Wie früher zum östländischen Kommissariat ist nach mir gelaufen, Tück täglich zu Amten, eine Reusgenung nach Welt mit Papieren, unerschörende Kette ausgefüllt so mit dem ganzen Jäger seinem Als er ist ein Arbeiter, ein Schluggler, ein Mitglied von der Partei, ein Entloffener von Neusland, aber zu keinem Winkel hat er sich alles nicht unterschlagen. Kommt morgen habe, hat man ihm gesagt, bei den Fensterlern von den Amten, wo er schon lang aufgestanden ist. Einmal hat schon gehalten, auch oh, dort, bei Kriegen und Stürpen, in einer allgemeinen Wohnung, aber in der letzten Minute ist untergekommen Aggressor-Majuris mit besseren Rekommendations und hat Nachmann in der Stieb von unter der Nase weggenommen. Nachmann hat sich geschämt, daheim zu gehen und bringt ihn krankend in die Besuche. Sie hat gelacht von ihm in seinen täglichen Hafttuches. Sie hat nichts geglaubt in ihm, nichts in ihm und nichts in den Vieren seiner. Man darf schmieren, wird es gehen, hat sie gesagt. Also ich wird man dumm verfolgt werden in der Kasarne. Nachmittag hat er es nicht gekannt. Er hat ihn nicht geahnt, als er von ihm geredet hat gegen ihn, wie das, was er nicht geglaubt hat, sein Land, dem Land von den Arbeiter, was er von sich aufgeworfen hat, dem Joch und allein geworden, dem Ballabatten von Land. Von der Parteizeitung seiner hat er gewusst, als die Bäuer mit dem Land ist vielfach vergrößert geworden, und geschlugen dem Rekord von Unjugend den 5-Jur-Plan im Bleus 4-Jur. Das ist gewähnt, was schrieben schwarz auf weiß, mit Ziffern, als Sachziffern und Diagrammes. Nachmann hat geglaubt in die Ziffern von seiner Parteizeitung und gewissenserhanken, sie soll allein sehen und überzeugen sich. Euch ist in der Zeitung gewähnt, Als Gurengiechen wird man ausbauen, hunderte Häuser in Stutt, Größe, Kooperative, mit allerlei Einrichtungen und Bequemlichkeit, mit allgemeinen Wäschereien, Kirchen, Bäder, Klubben. Der Plan ist schon gewesen ungezeichnend. Ein Muster von der Häuser ist gewesen ausgemuten in der Zeitung, mit Bäumen, Blumen, Spielplätzen, für Kinder, sehe ich Handje und nach mir gewissen ihr, sehe ich du? Das wird sein, der Spielplatz, wie Mathe soll bei sich spielen. Kahnke hat nicht gewollt, gucken in der Zeitung. Sie hat besser geredet mit der Schurentes von der Kasane. Stillerheit, mit der schlechten Russisch, mit polischen Werte gemischt. Ist sie der Gange bei der Schurentes, als sollte man hat zu bezüllen, Uptretgeld, ein tausend Rüppel, kann man kriegen auf Winkel versiegt. Nicht einer von den Wanzen, wo sie nahe Wohnungen bekommen, In den Kooperativen verkauft der Gütegeld sein Frieden gestehen. Andere wieder treten nur ein paar Kämmerer und seine Beunungen, wenn sie mit der Zimmernähe haben. Eure Sache von den Hausverwältern lassen sie sich reden, wenn man schmiert könnte. Man darf nur mit dem Bus halten. Punkt, dass euch hat die Handgesicht gewusst, dass nur nach unten täuschen euch ausländisches Geld in der Regierungsbank. Klige Menschen weißen von einer solchen, wo es zahlen gut für ausländische Geld. 50 Mal so viel wie für die Bank zahlen. Vor allem Menschen einer solchen Stutt, als Sachsen ist er durch, durch Kantschaft können wir sie kriegen. Franke hat die Einzige von der Weiber genommen in den Kopf rein. Und aufgemacht allein etwas zu tun, drei Räuste kriegen sie sich von der Gesamme. Stillheit und sie der Zeilen nach mir nach Wort. Er soll er nicht sterben. hat sie ausgebitten bei einem ein Mensch ihr bisschen peulischen Guldens, wo sie ihr geharrt versteckt im Büsim, ihr eigen bisschen Geld, wo sie hat abgespürt von neuen euch der 100 Gulden, wo sie mein Asche hat ihr der Land eingepackt in ein Stück Papier verbunden mit Foden. Sie hat erfahrt, sie er kriegen einen ganzen Pack mit Rubels in Grässer beim Knoten. Mit dem Geld im Büsim hat sie genümmend Unschmecken durch Menschen wegen aufgeholtener Winkel, und sie hat ungeschmackt, weit von Stutt, hübsch verrückt scheuen, wie Parkern es ziehen sich, und käumen es von Fabriken verräuchernden Stückler groß, was reißen sich durch die schlecht geflasterten Steine, hat sie ein Zimmer in ein Haus aufgekäuft, ein gelöstes Überschreiben auf dem Mannsnummern. Nach mir hat er aufgeholt Augen, wenn Chanki hat ihm abgegeben in Maseltoff, zuletzt dem eigenen Winkel, den sie bekommen hat. Gekriegen. Das, was sie nicht gekannt hat, mit dem Schlucklerbücher, mit dem Parteibelett, mit allen Rekomendations und Familien hat sie nicht gereicht mit Geld, mit Unterschmieren. Ja. »Neu, no, Bergenmeine«, hat Franky gefragt, »mit nicht zu suchen. Als man schmiert, geht, ha?« Nachmittag hat nicht geart, sie nicht geahnt, was sie heute von ihm macht, wo sie halt im Verschlemasen hat teugen nichts. Aber mit dem Häuschen über ihm hat man gemacht Häuschen von dem Land, von seinem Land. Hat man gespottet von seiner Ordnung, seiner Partei, seiner Parteizeitung. Ärger ist gewesen, als er gar nicht wusste, was zu enden war. Nichts unbedingt wusste, was zu enden war. Mit Zeichung hat er geendet mit Frumkeit. Danke, mein Tura soll nicht reden. bist der Weib von der Proletarier, von der Kommunist. Charnke hat er weggemacht mit der Hand. Komm besser mit mir, er raus zu Mark, wird mir kaufen ein Buch gratis in Stüberein, hat sie gesagt. Nachmittags ist gegangen mit der Schwerge mit. Der Mark hat gehad der schlechten Nummer zwischen den Kommunisten. Du sie er gewinn ein schwarzer Fleck von der Raut der spekulantischer Welt auf dem reuten Fohn von der neuer Welt. Der Proletarische ist ein Umegennütziger. Er hat reich gehabt Einkäufen in Kooperativ, aber er kann nicht hören, dass er davon. Sie hat schon gesehen, dass von der alloffiziellen Erde sie gar nicht gereicht, er kann es gewöhnlichen Läufen nicht. Und sie ist auch auf dem Markt, auf dem alten guten Markt, wie man kann handeln und Dinge sehen, alles glauben, was man will. Sie hat eingehandelt, ein altes Bett für sich, ein Eisernbettl, ein Vermatteslern, auch ein Tischl und zwei Bänkler. Auch viel ein bisschen Kallach und ein Bärstl hat sich der Tag bei den Händlern, mit der Oeste Kallach in der Stiebe. Auch mit wenig Russisch, mit mehreren Räden, mit den Händen, mit den Meulen, hat sich ein guter Oisgedinke mit den Menschen auf dem Markt, der Leicht, der Weggegangen, zurückgekommen, bis er hat das Geld vom Bus im Reis gezahlt. Nach mir hat sich zurückgeguckt, das Schweigende gehabt. Er ist kein Monisch gewesen kein größer Berge in Misschuren, noch in die Zeiten, wenn er vielleicht gehen, sich kaufen nach genutzten Anzug auf der Wolle wie in Warsche. Noch winziger ist er es gewesen jetzt. Der Merk hat gekocht von Handel, Dingenisch und Reisernisch, Alte und Jünger, Männer und Weiber, Kinder erfüllen, sind gesessen, gestanden, auch umgedreht, gestoßen sich jeder mit seinen Schäuren und Vermägen. Menodur verkauft Brot und Müller, verrostete Eisen und alte Schier, zerrissene Hände und Grammophonen. Er Auch jetzt die Krämer mit seinen Stellen auf der Erde haben einzelne Menschen herumgetrug seine Sachen von Stüt. Wer ein Küchen hat ausgeflegt, wer ein pur Koloschen, wer ein pur Klässlerzucker und ein Torberle, wer ein Stück Fleisch ausgelegt auf der Hand, wer ein Fleischbäume oder ein bisschen Schrauben, getrinkte Fisch schüster Platutnikes han verkauft stücklich leider ausgedarter Pardschvis stollere som schenklicherem getrunken auf der pleitses politzkes opgerissene menschen hob ma aufn dort ausgetun von sich de schmattes verkauft seit andere und allein ungetun andere schmattes gekeuft bei andere händler Er persnalte Freud isch zu gestandn zum nachmennen. Er soll dur huus gohfe bi ihr a futtern krieget lu, wo scho gezeltte verblibene Hoor ghaat uf seer, a sehr gohfe na huus. Weiber mit Plätzlach mit Pirogen wo schmecke und mit Kartoffel gebrotene Bettlers, kanu vom Dachlose Kinder, opgfohrene Monachen in lange zerrissene Jippizis. Alle haben sich gestippt, gestoßen, gehandelt, gerufen, gebetelt, geschrien. Käuft, Bürger, Käuft, Traverem, haben die Keule sich gemischt eins und anderen. Milizionären haben sich herumgeschaut zwischen Ölern, geschmeckt, gejogt, getrieben. Nachher man hat gewusst, als er darf die Menschen auf dem Markt feindtuben, verrachten. Als Öl geheißen die Parteizeitung seine, nicht einmal hat man dort geschrieben, gegen Ort die Leute, die gar nur von uns gelandet, wo es verumreinigt und Geländen, der rechte Häupt steht. Aber er hat nicht gefühlt, keinen Sinn zu sehen. Auch Dallas ist gewinn ausgelegt auf die Peinema von den Menschen, auch der Schlugenkeit. Sie haben gar nicht alles gesehen, wie auf den Karikaturen in den Journalen, sondern der Mund und die Urmeleit auf der nahe Wollewe in Barsche, wo es kommen verkaufen sei und alles. Jeder Mund, wo die Milizionären haben sich gewissen haben, sind sie er sich zu Lauf er laufen und schräg. Seier Läufen, seier schräg in die Eugen, hat Nachmann in der Mund und Schändel in seine Schwester, wie sie fleckt Läufen mit Keuschgebäcks im Eure Verdeordnen gehalten. Adara Kutscher mit der Schitterbärdel, ungetunen, an alte, aufgeschossene, bläue Kappete, ausgebetet, stark in Händen, ist zugefuhren mit seinen begierden Gefährdeln und vorgelegter, wegführende Sachen. Wieviel wird ihr wählen, Vetteru? Hat Chanki ihm gefragt. Auf 25, Herr Mümerle, hat der Kutscher gebeten. Chanki hat gelacht. Ihr seid nicht mein klaren Sinn, Vetteru, hat sie gesagt. A Zehneru. Der Kutscher hat geschriegt mit der dünn weiberischen Kolruf, wie man von ihm die heutige Schinden lebendig hat. Von der Winkel hat sich herausgerückt, hat ein aufgerissener Pachau mit der Handwegerle. Und eingegangen vor und vor A Zehneru Der Kutscher hat noch herriger schriegen. Du bist der Kuchenbürger, weil du schleppst allein. Probier halt ein Pferd in Käufen zu haben, wirst du sehen, sie du wirst kennen nehmen als Zehnerung. Der Mann mit dem Handwegerle hat er aufgelegte Sachen verbinden mit dem Strick, wo sie er hat er aufgenommen von den Länden. Nach mir ist ein nachgegangen, der Mensch mit dem Wegerle von Gas zu Gas über der ganze Stutt in Ausgehert der Mensch fährt, wird statt der Schönheit zu reden eine Weile, ein ältere, ein neues Gedachte mit der breiten Gestell beiner von einer armuligen Gibbe, auf welchen es bis bloßte heut geblieben, ein nubgerissene mit Zeik auf de Fies, mit gelächerten Malbüschen, durch welcher schmutze Kleider da rausgekickt. Ist der Mensch gegangen, gebogen, spann und der Zeit von seinen Uhren bleiben. Er hat Arbeit Es fehlt ihm nicht. Er rechnet billiger von den Balogulis und Menschen Dinge nehmen. Aber Bräut ist Teil. Kein Kartenbräut kriegt er nicht, warum er es nicht, kein Fabrikarbeiter, noch ein Mensch und ein Recht. Alles müssen wir kaufen auf dem Markt und jede Sache ist mit Gold zugleich. Von einem Hemd oder einem Puhhäusen kaufen ist es aufgeregt. Seid ich habe, wie ich gehe, hat er gewissen auf sich. Wenn es ein Reuss im Zentrum steht, durch durch der eus geputzte gass in scheufensteres seines reures gestanden herausgestellt parfümen ziernd gab will beamte sinde gefroren mit roschkes schofern hob mit automobilen getrieben und gepfeift feiner haben gehangene beise radiohelger sam gedinnert freiliche psiris melzioneiren haben gekickt mit weise augen auf den menschen handwägerle vorsterrte Bewegung von den Hauptgassen. Der Mensch im Wegerle ist gegangen, in Gebäuden, in Spann, und ist oft gehört erzählen wegen seinem Leben. Nach mir hat gefühlt jedes Wort wie ein Nudel in seinem Leib. Punkt der Säufel, in Warsch, auf einem eisenem Teuer, gehen die Träger zu Spann, Gebäuden und Joch. Gewohnt zu aufklären, hat er versucht, muss er den Menschen im Wegerle. Verwus geht er nicht arbeiten, aber er hat er, in der fabrik hat er gefragt mir darf ruppen arbeite der menschen wegler oder zelt am meise was mach men hat sich schon ni steimen geher erken ich kriegen kan arbeit weil er is a frende nicht gemolden erken sich nicht melden weil er rot nicht kan weining erken ich kriegen kan weining weil er is nicht gemolden erken sich nicht melden weil er rot nicht kan arbeit und wo schloft ihr haben hat Nachman gewollt wissen. Wo ist los sich? Hat ein Menschenwegerle gesagt. Einmal in Gas, einmal in der Häuf, in der Stall bei der Kutsche. Nachman hat wieder probiert der Menschenwegerle mussern. Verwussend ihr er weg von eier Stutt habe? Hat er gefragt mit Verdacht. Weil ich hab kein Bräut nicht gehabt. Du kenn ich auch schon mein Bräut ausarbeiten. Wieder hat Nachman gewollt, dass er darf wegen Otti Menschen nicht trachten. Schädiger seine Seite und laufen von den Fabriken, machen eng in den Häufstuhl, stehern der Industrie. Durch sie kennen wir nicht ohne Jugend in Überjugend die kapitalistischen Länder, wie der Plan ist. Sie sind im Wert alle Strophen. Aber wieder habe ich nicht gekannt seinen Kass auf Ort, dem Ort, der im Gibbernschmatt ist, wo sie wie ein Pferd gegangene Spann über die lange Moskva gassen. Wie ein er Schlaf hat der Reus gesehen, ein größer zu wachsener Schlaf, wo es verschwärzt die schöne Gassen in der Eilung der Menschen mit Portfällen, mit seinen Aufgerissenkeiten und Geschwissen. Der Futter seiner ist in den Plätzen gekommen auf den Sekuchen. Er hat den Mensch gegeben mit der Rübelmeer, wie Hanke ist mit ihm Maschwe geboren. Schon lang hat Hanke geriegte Betten mit den Tischeln, im Bänkler von einer Seite der zweiten und alles nicht gekannt einstellen, dass ein bisschen Sachen. Wie sie nicht eingestellt, ist alles gewähnt. Durch alle Wände von der allgemeinen Wohnung hat gehilgten Geräusch, Kinder haben gewähnt, Puffelgern haben sich gekriegt. In der allgemeinen Kirche, wo sie gewähnt, verlegt mit Päck, Kastens, verstäubt und verhäuchert, haben eine Sachweiber sich gestübt darin der einzige Plätte, und gepompelt sei ein Prämissmaschinenkiss. Ein Gestank von Naft hat sich gehalten, darum die schmutzige Wände. Kernkartiermaschinen, ungezähnt und improbiert, euch hereinsteppen sich zwischen Eulen. Die Weiber haben gekickt auf ihr mit Kass. Mein Name ist Ritter, hat sie sich vorgestellt. Die Weiber haben ihr nicht geändert. Von Peulen komme ich, hat sie gesagt, habe ich etwas zu reden zu den Menschen, was kriegen wir für. »In Tommer ist wenig eng. Darf noch kommen Fremde?« hat eine ältere Frau gebrummt. »Schau, ihr Mann ist ein Kommunist und eine jüngere, eine Murmung gesuffene Seite. Hörnke hat eine reingestiftliche Maschinenke zwischen alle anderen. Die Weiber sind nicht abgetreten von den Maschinenkes. Möhrige hatte verweilen, überzulassen, durchsessen die durch Teppler. Die Alte, was hat früher gerettet wegen Fremde, hat seitig ein Blick getan zu der nahen Teppel. Sie hat gemeint, dass sie wieder sein Fleisch, aber sie hat bloß gesehen ein bisschen Kartoffeln und sie hat geschockt mit dem Körper Franken. Rückzügliche Bürgerin hat sie gesucht und gemacht für ihre Not. Nachmittag hat eingestellt die Sachen und gesucht, das Schwettel wie er reinzuklappen in der Wand dem Porträt von Führer, wo sie er ausgeschnitten von der Zeitung. Unter dem Porträt ist gewinnung geschrieben, dem Führer Nähe ist der Losung wegen Tempo. <lacht> Kapitel 43 Ein Stück für Tug häupt sich Handgeäu von ihr Gelegen zu ihr Tugarbeit. Sie hat eine Sache Arbeit zu tun, auszukümmen mit dem Tug. Erstens darf sie warten in der Reihe, eine hübsche Zeit, bis sie das Schluck sich zum Kammwasser aufzuwaschen soll. Und zweitens darf sie auch blusen die Prämmensmaschinenkirche bei der allgemeinen Kirche und machen ein bisschen Teile. Zum wiffelten Mal gießt sie heiße Wasser auf der eigene Teiblättlach, wo sie hat schon genützt, Nächten, Eiernächten und Eier-Eiernächten, er rauszukriegen von seinem ertrieben gelblichen Collier. Sie zepräckelt das Stück Zucker, wo sie halb behalten, als Säckerl, macht kleine Pizzerlach davon. Sie schneit um Moisesbräuten, teilt ein, umbeißen Nachmen in der Sicht. Sie kehrt zu der Stiebe, der Senge und Ungestellte, kriegt mit dem Beisum hinter die Betten, reinigt und wascht. Danach tut sie sich um und verkämt sich beim kleinen Spiegel von selbst mitgebrachtem Waschen, binter im Artikel oder im Korb, wie alle Weiber trugen, und lässt sich zu der Arbeit mit der Käuschel der Hand. Das Käuschel trug sie mit sich gerade, dann macht sich, als man wird geben, etwas in der Kooperative kommt. Fernabwecken, legt sie abwechleben, Mathe zu betten, agressere Meutebräut. Bis zu der Schule hat er noch genug Zeit. Kampke will ihm nicht wecken, so ein Frie, und sie greift ihm allzu und beim Bett. Er soll haben, wo sie essen, wenn er sich aufrappen wird. In der ersten Tag von heute ist, wenn es ist nur Geld und Stüge, käuft sie ihm euch ein bisschen Milch, aber später können sie es nicht tun. Im Kooperativ ist kein Milch nicht du, heute ist es nur ein Talon drauf in der Speiskarte. Man darf kaufen auf dem Markt und im Poetis heißen sich gut Pazul und für eine Flasche Milch. Zwei Rubel und auch viele mehr. Und die Kahnke lässt ihm der Pfarr über Tee, wo sie Zicke tut, mit ganzen zwei Stückchen Zicke. Am Morgen kriegt sie euch ein bisschen Marmelade, schlechte und untergeschimmelte oder ein zugefreuerndes Äppel. wo sie legt sie dem Ingel zum Bräut. Schlaufeuze, murmelt sie zum Ingel, und küscht im leichten Kopf, sie soll ihm nicht aufwecken vom Schlaufe. Sie versperrt umruhigte Tiere, keiner soll sich nicht da reinkappen und etwas herausdrucken, und sie eilt zu der Trampvestation und etwas Zeit, und es tut sich zu der Kleiderfabrik, wo sie arbeitet. Als Stichelweg gehen Mann und Weib zusammen, danach gehen sie sich in seinen Wegen, «Jeder geht in eine andere Richtung zu der Arbeit.» «Wenn wir sie kommen nach Hause?» nachmen, fragt Charnke bei ihrem Mann. «Wie noch, ich will bei ihrem Pfarrer Charnke?» antwort Charnke. Charnke schafft sich herein in gedichtlichen Tramberg und schockelt mit beiden Spitzen von verbundenem Tegel. «Komm früher, Mathezl will dich sehen!» schreibt sie nur. Sie arbeitet bei ihrem Pfarrer bei neuen Kleidern. Nicht bei öffnen ein ganzer Kleidern wie in der Heim, noch bei ausfertigem Kleidern. Zusammen mit hunderten anderen Weibern sitzen sie in der Fabrik bei ihrer Maschine, wo es geht auf Elektri und juckt. Die Arbeit ist auch so eingestellt, dass man sich nicht aufstellen kann. Einer juckt dem anderen. Als nicht, stellen sich alle auf. Über die Wände hängen, wie in allen Fabriken, große Lösungen, als mit Tempo wird man unjuckt in der Neberjugend in kapitalistischen Ländern und und man wird in fünf Jahren bleiben, in um vier Jahren. Unter der Lösung geht eine spezielle Lösung, eine größere Reutung, als die revolutionär befreit die Frau von ihrer Verschlaffung. Die Schamke hat ihm den Aufschritt gleich in den Augen und gegen ihre Neumaschine, aber sie fehlt nicht ihr Befreiung. Heute hat sie euch in der Heim keine Honeg nicht gelegt, gar mit schwer und bitter auf ein Stück Brot, verhalte ihr durch schwere Reise ihr Leben. Erstens hat sie gearbeitet dort bei sich allein, in der Stübe gesessen bei der Maschine und konnte sie gearbeitet euch. Sie ist gewöhnt mit dem Kind, zu gesehen, gegeben im Essen und gewöhnt aber auch wusste über sich allein. Du musst sie laufen in die Fabrik, überlassen durch die Stübe, aber viele gesegnet sich recht mit dem Kind, kennen sie nicht, wenn sie geht weg geht, bald in der Friede zu der Arbeit. ihr Herz weidigt über den Benjuchertieren jedenmal, wo sie los dem allein lässt. Sie können sich ruhig einsetzen bei der Maschine danach. Zweitens, es ist ein Miet von zu aus der Arbeit, von den vielen Jahren, wo sie hat sich allein gemacht hat, auszuhalten sich an das Kind, von der Zeit, wo es nach mir ist, geseck, weinend am Schloss. Sie hat die ganze Zeit gegart noch ein bisschen genug, aufzuringen sich von Sitzern über der Maschine, Leib mein heimisch leben für na Mutter na Balbuste. Es hieß ihr gekummen a bissel Ruh, hat sie gewisst, noch hat so viel Jungen von Peinen und Nellen. Und ne falsch schwere aus die Arbeit in die Fabrik. Sie ist nicht zu gewohnt sa so sa Arbeit, so schnelle und monotone. Dazu kennen sie Jugend a so gier für die andere Arbeiter uns bei der Maschine. Junge seine sei meilstens mit alle Keuren noch. Sie ist veraltet, verda Zeit niet und keine Schmidthaut mit jugenisch. Sie stacket der fa na niedere Kategorie. Kriegt am Mugernlein und ihr kommt auf der Drittens, ist der Herr muss schaffen der Aufsäher, da nicht unjung der Arbeit wie der Loseng und der Vent heißen. Drittens, es euch nur der Arbeit hat, es kann man nur in Haus. Wenn sie kommt der heim von der Arbeit. muss er sich auf wegstellende Reihen vor der Kooperative krummen mit dem Kusch in der Hand. Schoff seit Sibitzin, Hemmschich seit 18.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 As ihr wollt, Herren, noch redendicke Bücher, seid das euch gut und habt euch guckt auf unser Webseitel auf www.yiddishbookcenter.org. www.yiddishbookcenter.org. Ich bin Jesaja Schäfer. A schenem Dank für uns zu hören sich. You've been listening to another of our redendicke Bücher, Jiddish Talking Books,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 for reddende gewege am isaiah scheffe erscheinen dank thanks for listening